23. A parancsnoki járműlésén feszengő Beverage-ben a harag és az undor keveredett, miközben folytatta a parancsok osztogatását. A kocsia mögött álló teherautókból előkerültek a nehezebb fegyverek. Ezt követően csupán percekre volt szükség ahhoz, hogy leszedjék a farm által eleven bombává változtatott jószágukat. Beveridge úgy gondolta: Most már csak azt kell kivárniuk, hogy a földmentők kifogjanak a munícióból. Mr. Beveridge, uram! A sofőr előrehajolt, kimutatott a szélvédőn túra. A biztonsági főnök a jelzett irányba az egyik nagyobb épületre nézett. Az épület teteje, mint valami kagyló, lassan kinyílt, a két fele oldalra dőlt. Abban a pillanatban, amikor a nyílás elég nagy lett, egy méretes jármű jelent meg benne. A kamion méretű tárgya alja lapos volt, a teteje domború. Négy nagy teljesítményű, lefelé irányított toló emelte a magasba, a hajtóművei zaja még a fegyverek ropogását is elnyomta. Ahogy az ég irányába tartó hajóra néztek, a támadó csapat tagjai felfelé fordították, az új célpontra szegezték a fegyverüket. A lövedékek sorra lepattogtak a jármű oldaláról, a teherautóra szerelt lövek pedig nem bírt elég gyorsan ráállni a célra. A hajó valószínűleg simán megszökött volna, ha nincs jelen a drónokból álló felhő. A megfigyelésre és befogásra programozott kis gépek azonnal körbevették az álcázott hangár fölé emelkedő és észak irányba mozduló járművet. Több tucatnyi drón egyszerre kezdte keresni a szellőzőket, a nyílásokat. Egy pillanatig úgy tűnt, a hajó fel fog gyorsulni, de azután megremegett, megállt a levegőben, és csak ezt követően mozdult előre ismét. Ekkor már alig lehetett látni a testét a körülötte nyüzsgő több száz dróntól. Éles, fémes csattanás hallatszott, azután olyan hang, mintha szétszúzódott volna egy hatalmas üvegtábla. Valami valóban beszakadhatott, mert a drónok elkezdték a behatolást a hajótestbe. A jármű visszalendült, jobbra csúszott, azután éles szögben balra. Újra és újra végrehajtotta ezt a cikázó billegést, de végül zuhanni kezdett és a földbe csapódott. Mivel időközben jelentősen csökkent az épület belsejéből érkező fedezőtűz, a támadók kimerészkedtek fedezékeikből, és fegyverüket előreszegezve rohanni kezdtek a hajó irányába. A jármű oldalán felrobbant az egyik hajtómű, fémszilánkok és nanorost cafatok töltötték meg a levegőt. A rohamozók azonnal földre vetették magukat. A repeszek többsége elzúgott a fejük fölött, ami meg rájuk hullott, attól megvédte őket a testpáncéjuk. Amikor felálltak és folytatták a rohamot, a hajó oldalából már vastag füstoszlop nyújtózott az ég irányába. A v jutani két oldalra húzódott teherautójának lövészei fedezetet biztosítottak gyalogos társaiknak. Az oszlopban ekkor már csupán három jármű maradt. Ezeknek kellett megállítaniuk, a komplexumból esetlegesen menekülni próbáló kocsikat. Beveridge kiszállt a parancsnoki járműből. Futni kezdett a hajó és a belőle elő kászálódó alakok irányába. A hajóból kimenekülő emberek magasra emelték a kezüket. Többükön sérülések, véres karcolások, sebek látszottak. Az egyikük, bár szemmel láthatóan komoly fájdalmai voltak, kínlódva kihúzta magát. Egy testes szőke férfi keresztül segített a hajó ajtaján egy alacsony kövérkés nőt. Utolsóként egy sötétbőrű alak mászott elő, a jelek szerint ő volt az utolsó túlélő. Négyen voltak. Beveridge jelzett az embereinek, vizsgálják át a hajó belsejét, és közben végig pillantott a túlélőkön. Nem úgy néztek ki, mint egy gonosz, mindenre kapható, sabotázsokat, emberrablásokat és gyilkosságokat megtervező és elrendelő csoport tagjai, de Beveridge tudta, az ilyen bandák éppen ezért veszélyesek. Azért, mert a tagjaik nem látszanak gonosznak, vagy rosszindulatúnak. indulatúnak. A négy ember nem viselt egyenruhát, nem voltak rajtuk jelvények vagy rangjelzések, semmi sem utalt arra, hogy hierarchikus viszonyban állnának egymással. – Melyikük a pilóta? – kérdezte Beveridge. – Nincs pilóta. A sérült, fájdalmas erőködéssel, de egyenes háttaláló férfi kissé előrébb lépett. Az ingén vérfolt terjedt. Automata vezérlés. Beveridge bólintott, majd ahogy jobban szemügyre vette a férfit, megdöbbent. Magát ismerem mondta. A médiából maga Josiah Ledbridge Ingelton báró, szolgálatára. A férfi körbenézett, felemelte az egyik kezét. Feltételezem, rendelkeznek valamilyen felhatalmazással, amely a törvény előtt igazolja önöket, esetleg elmagyarázná, Öreg fiú, miért hajtottak végre katonai jellegű inváziót egy veszélytelen pihenőhely ellen? Beveridge zordan nézett rá. Nem volt olyan kedvében, hogy modoroskodjon. Nem, mert legalább tíz emberét elvesztette, és jó néhány sebesültje is volt. Tekintetbe véve a fegyveres ellenállást. Az aknákat. Az automata a géppuskákat és a bombává változtatott jószágokat nem hiszem, hogy bármilyen dokumentációra szükségem lesz, mondta, majd hozzátette. Öreg fiú! Amit tettünk, önvédelemből tettük, mondta Ingleton. A társai mellett már fegyveresek álltak és megérkezett hozzájuk a szanitéc. Beveridge-nek tényleg nem volt kedve a felesleges körök lefutásához. Esetleg elárulná, hogy egy veszélytelen pihenőhelynek miért van szüksége ilyen komoly védelmi eszközökre? Vagy ami azt illeti, egyáltalán miért van szükségük bármiféle fegyverre? Ingleton ügyet sem vetett a szanitécre, aki megpróbálta megvizsgálni a ballábán lévő sebet. Egy vallási szervezet tagjai vagyunk, felelte. Senkinek sem ártunk, de mégis mindig vannak olyanok, akik előítélettel és gyanakvással tekintenek ránk, ide szoktunk visszavonulni, a romos épületre mutatott. Ide, mert ezen a helyen békére is csendre lelünk, itt nyugodtan elvégezhetjük lelki gyakorlatainkat. Lelki gyakorlatok, meresztette rá a szemét Beveridge. Úgy érti, itt nyugodtan kitervehetik a gyilkosságokat, az emberrablásokat, a kovenant kolonizációs missziójának szabotázsát? Dühítette a báró pökhendi magabiztossága. Hm, nem így értettem. Elsődleges feladatunknak azt tekintjük, hogy elősegítsük az emberi faj békében és biztonságban a saját szülőbolygója kebelén maradjon. Ezen a világon, a földön. Felemelte a kezét, és egy ókori bibliai proféta mozdulatával mutatott fel az égre. Odakünn démonok léteznek, folytatta. Itt viszont, itt biztonságban vagyunk, egészen addig, amíg nem fedeznek fel minket. Ha hajókat küldünk a kozmozba, ha telepeket hozunk létre, akkor gyakorlatilag meghívjuk ide magunkhoz az odakünnolálkodó, prédára leső borzalmakat. Leeresztette a karját. Ellenezzük létezésünk ostoba módon történő bejelentését. Ez minden. Beveridge felmordult. Odakint nincs semmi, nincsenek se intelligens, se ártó szándékú lények. Már szétnéztünk, már vizsgálódtunk, és semmit sem találtunk. Se organikus, se más típusú életformával nem találkoztunk. A kozmoszban csupán mi létezünk. Nem látó szemmel kutakodtak, szólalt meg a báró mögött álló testes férfi erős zihálással. Nem a megfelelő helyen keresgéltek. Hallgasson Pavel szólt rá az idősebb nő. Ingleton figyelmeztető pillantást vetett a kövér férfira, majd mosolyogva ismét Beveridge felé fordult. Mi ezt másképp hisszük, de ez a hitünk nem szolgáltatokot egy ilyen támadásra. Biztosíthatom, be fogjuk perelni a v Birtokháborításért, a magánszféra megsértéséért, Fizikai károkozásért és minden olyan ok miatt, amit a jogászaink fellelnek az esettel kapcsolatban. Beveridge-re nem gyakorolt hatást a fenyegetés. Mi közöm hozzá? Körbe mutatott az emberein a járműveken. Csak egy névcímke van rajtam. A járműveinken nincs céges jelzés. Miből gondolja, hogy a v jutanítól jöttünk? Ingle báró kinyitotta a száját, hogy válaszoljon, de habozott. Egy-két pillanatra elbizonytalanodott, pedig ez rá igazán nem volt jellemző. Mielőtt összeszedte volna magát, Beveridge újabb támadást indított ellene. Azért gondolja, hogy a Wild jutani jöttünk, mert önök korábban támadásokat követtek el a Vilendjutani Jutani birtokában lévő objektum a cég alkalmazásában álló személyek ellen. Nem tudom, hogy amit az imént mondott, értékelhető-e beismerő vallomásként, de az biztos, hogy rögzítésre került. Szerintem ez a felvétel hasznos lesz az ügyvédeink számára. Intett néhány emberének, akik előléptek, és neki láttak megbilincselni a kvartett tagjait. Beveridge elégedett arccal figyelte a műveletet. Valamennyiüket őrizetbe vesszük, közölte emeltebb hangon. Elvisszük magukat a városba. Ott majd lehetőségük lesz kapcsolatba lépni jogi képviselőikkel. Ha megérkeztünk, én végeztem magukkal. Ha esetleg be akarnak perelni valakit, javaslom, velem kezdjék. Egyébként Kioka Beveridge ezredes vagyok, a Vélendjutani brit részlegének biztonsági főnöke, és a mai napon fejjebb valói mutasítására a cég és legfőképpen a kovenant küldetés védelme érdekében hajthattam végre ezt az akciót. A célunk az volt, hogy megelőzzük a további szabotázsokat és gyilkosságokat, és leállítsuk az önök csoportjának tevékenységét. Mellesleg elárulná, hogyan nevezik magukat? Földmentők, mondta a báró és a fekete bőrű férfi egyszerre. Beveridge folytatta. Úgy véjük, az önök csoportja, a földmentők követte el a felsorolt bűncselekményeket. A villand jutaninak szándékában áll bíróság eljállítani önöket, a cég vagyona, valamint a ciggel kapcsolatba hozható személyek ellen elkövetett cselekmények miatt. Kérem, működjenek együtt azokkal, akiket kirendeltem az őrzésükre. Nagyon nehezen tudják majd megvédeni magukat a bíróság előtt, ha esetleg útközben valaki kénytelen lesz lelőni önöket. A testes nő gyilkos pillantást vetett Beveridge-re. Most fenyeget minket ezredes. Ez nem fenyegetés, csupán figyelmeztetés, nézett rá Beveridge. Működjenek együtt, és nem esik bántodásuk a városba menet. Higgyék el! Nem bírta ki, hogy ezt ne tegye hozzá. Higgyék el! Őszintén szeretném, ha nem fogadnák meg a tanácsomot. Hirtelen előrehajolt, benyúlt a nő szoknyája alá, és kirántotta a balzombra csatolt, tókba dugott automata fegyvert. A nő ismét rámeresztette a szemét. Kissé kidudorodott, magyarázta az ezredes. Kisebbet kellett volna választania. Szeretem a nagyobb kaliberű fegyvereket, vicsorgott rá a nő. Azokkal nagyobb lyukat lehet ütni. Beveridge csipőre tette a kezét, és végignézett a meglehetősen eklektikus kvartetten. Nos, melyikük tudja elmondani, hol találjuk ezt a bizonyos önjelölt prófétát? Ó, ó, dél! Ó, ó, dél! kántálták a négyes fogad tagjai egyszerre. Beveridge ismét feltette a kérdést, de ugyanazt a komor vészjósló választ kapta. Lehunyta a szemét, megrázta a fejét. Feladta a próbálkozást. Utasította az embereit, kutassák át a tanyát. Biztos volt benne, meg fogják találni Duncan A legfontosabb az volt a számára, hogy sikerült közömbösíteniük a Covenant missziót fenyegető veszélyt. Az akció óriási felfordulással járt, de egyelőre még nem jelentek meg a média hiénák. Biztos volt benne, feljebb valói elégedettek lesznek vele, hogy ilyen könnyen, ilyen kevés veszteséggel sikerült megoldani a problémát. Igen, Jutani biztosan örülni fog, és még a mogorva lopőrmesternek őrmesternek is el kell majd ismernie, hogy a művelet sikerrel zárult. Beveridge pislogva körbenézett. Tényleg, hol az ördögben van Lopé?